Pare bine că v-am cunoscut, că sunteți o intelectuală. Ce poate fi mai plăcut pe lumea asta decât să ai o conversație la un nivel mai relevat? De-al tot din conversație mi-am însumat și cultura. De la unul un bonjour, de la altul un otan în baun. Uite așa, ajungând să poseb, o 4-5 limbi materne, Pot spune fără să mă laud că am devenit un bun poligam. Au vrut să mă angajeze și la unete ca transistor, dar n-am vrut. Luați, vă rog, serviți. Este o băutură foarte bună, tare, reconfortabilă, cognac, Genesis Williams, cognac excepțional. Nu beți alcool? Foarte bine faceți. După mine băutura e un vițiu, și-ar trebui să fie penibilă de pedeapsă. Luați mai bine un pahar cu apă portabilă, că tot apa portabilă e cea mai bună băutură de izvor. Eu mă pricep foarte bine, că dar uh, sunt apicultor. Vă rog, niște uh, murături, nu doriți? Murături sunt la indiscreție, nu o să vă facă rău pe garanția mea. Mă pricep foarte bine, că am și vreo ani de medicină pe înțelesul tuturor, așa că sunt oarecum semi-doctor. Și pe băiatul gazdii, tot eu l-am vindecat, știți? <laughs> Toți se speria să credeau că a făcut o concluzie intestinală și când băiatul n avea nimic, a știut, ceva gras avea arsuri pe sarcofag. Înțelegeți. A doua zi însă l-am chemat pe frate meu, cam un frate care e soră la un spital. I-a făcut-o intraveninoasă și a scăpat băiatul. Rău, luați, serviți. E foarte drăguță gazda, o ospitalieră primitivă. ce îmi place mie foarte mult la dânsa e că nu e posacă. Are o fire veselă, vorbăreață, solubilă, foarte solubilă. Și mobilă, aranjată cu gust. Ce lămpi, ce ilustre. și îmi place lumina confuză. Asta procrează o atmosferă intimistă. Pentru noi intelectuali, ăsta este un lucru foarte de preț. Știți, creierul are o mulțime de unde electromagnifice pe care le omite în toate direcțiile. De aceea, noi care muncim mai mult cu psihicul, cu subconștientul, avem nevoie de un relaxativ. O dihnă sau o carte mai ușoară? <gângă> polițistă, știți de ce să nu -mi recunoaște, mie îmi plac foarte mult cărțile polițiste, chiar aseară am citit una foarte frumoasă, Câinele din Basketball. Este o bună epopee, acțiunea se întâmplă într-un mic orășel de lângă Scotland Yard. Cine vrea să o citească, eu o dau imediat, pentru că am-o în biblioteca mea pentru toți. Eu mai am și alte cărți, de pildă Mama lui Gorky. Mama lui Gorchi, păcat că nu mi-am numele autorului, dar cine a scris frate? Cam un lipsus acum, un lipsus Tolstoievski sau așa ceva. Cred mai am și un la rus, un la rus, dar nu l-am citit chiar pe tot, că rusește, nu știu, încă așa de perfect. Și pe urmă... E și prea gros, mai. frate. Îmi plac acum serialele astea de la televiziune și cum a fost ăla de anul trecut, la serialul ăla englezesc ăla, ăla... Offside Saga. Bun, bun, vă rog să luați să serviți niște icre foarte delicioase de pește. Prin acestea peștii se și înmulțesc. Ce, nu știați? Cum, asta la fel ca și proaștele prin metempsihoză. Vă place muzica? Și eu să știți că sunt un foarte mare megaloman, la toate concertele am abonament, A, un valț al lui Schopenhauer, foarte frumos! <fie> mi mi place mai ales partea asta de la urmă! Uuuh! Allegro ma non le scopă. <fie> Ce mai întâmpli și în viața compozitorilor restora. Ați auzit de fuga lui Bach a fugit și săracul de frica inchiziției fiind acuzat de calviție. Asta s-a întâmplat când cu papa de la Roma, când a mutat scaunul la Avignon și a murit de durere că nu mai avea scaun. Să un lucru, sigur, eu cred că s-a omis numai o e... ipotenuză. <mului> În de că avem o infecție ceva la vezica jubiliară, sigur. <fuză> A, să-i, se... danz, dan dan dan dan și dansurile astea. Ah, oh, câtă de bandare la tineretul ăsta. N-au niciun fel și eu am unul, dar nu găsesc baterii <rări> și cu coanele care își pierd ore întregi la coafor, cu capul prin diferite base capilare <rări> și la pitează și, și părul de pe picioare <rări> Vorba poetului, uson leneș, danțărți.